În lumea captivantă a cărților Bun găsit, dragi ascultători, la un nou episod din viața lui Hamid și Kinza Astăzi o să o avem în atenție pe genii Dorința ei cea mai adâncă este să fie o fată bună și cu minte Însă își dă seama că prin propriile ei puteri nu poate să fie așa Mătușa Rosemary o va ajuta să înțeleagă cum se poate produce această schimbare în inima ei. Haideți să ascultăm împreună ce s-a mai întâmplat în povestirea noastră. Abia că Hamid părăsi casa, când Rosemary a și pornit la drum spre hotel, ca să prezinte planul ei doamnei și domnului Milton. Ea vorbise cu ei ultima oară înainte de masă, când i-au făcut cunoscut că ei vor să călătorească cu Jenny la munte, ca să o facă să mai uite necazul, căci a vuse o noapte agitată, iar în căpșorul ei se zbăteau tot felul de planuri, imposibile de realizat, cum să facă să o elibereze pe chinza. Jenny nu voia deloc să plece la munte, însă tatăl ei a insistat. Acest lucru a dus la un schimb înflăcărat de cuvinte, iar când au pornit la drum, Jenny stătea pe bancheta din spatea mașinii ca un nor de furtună amenințător. Rosemary îi găsi pe prietenii ei în holul hotelului, obosiți și descurajați. Trecură pe la ea la întoarcerea din munți, însă n-au găsit-o acasă, căci în acel moment Rosemary era la poarta orașului ca să-l prindă pe Hamid. La vederea ei, doamna și domnul s-au ridicat brusc și-au întrebat imediat Ai ceva noutăți?" Da," răspunse Rosemary, care nu era în stare să-și ascundă emoția. Se lăsă în fotoliu și spuse repede toată povestea. Desigur, am aranjat totul cu Hamid, fără să vă dau voie de știre," spuse ea în încheiere. Eram ferm convinsă că și voi sunteți de acord." Ați arătat un viu interes față de situația chinzei. Va trebui să călătorim mâine după amiază, ca să ajungem acolo la lăsarea serii. Hamid spune că avem ceva de mers pe jos, încă o bucată bună. Așa că după miezul nopții vom putea fi înapoi. M-am gândit eu că nu o să vă supărați dacă pierdem o bucată din noapte. Bineînțeles că nu, o asigură Elisabeta. Tu și cu Hamid puteți merge cu soțul meu, iar eu rămân acasă cu genii. Nu cred că e necesar să meargă și ea cu voi. Știi bine că ar putea să doarmă în mașină și după aceea trebuie să o trezim pe la miezul nopții când ajungem acasă. Dar ne va face iar gălăgie dacă o lăsăm acasă, zise tatăl. De pe fețele celor doi dispăru repede bună dispoziție. Jeni deja doarme? Întrebă Rosemary: Nu pot să-i povestesc și ei totul? Doamna și domnul Milton schimbară câteva priviri semnificative. În cele din urmă, domnul Milton răspunse. Ar fi bine să-i povestești și ei. Chiar mă gândeam că numai tu ai putea să o aduci într-o dispoziție mai bună. Ea te iubește așa de mult. Eu n-am putut să fac azi nimic cu ea. Am avut chiar o zirea. Din clipa plecării și până când ne-am întors la hotel, Jenny a stat mereu îmbufnată și ne-a arătat clar cât de nemulțumită era pentru faptul că i-am propus să vină cu noi. Ar fi vrut să rămână aici, ca să te ajute să o găsești pe Kinza. Desigur că ea a fost bolnavă și așa mai departe, dar de obicei, dacă nu-i merg toate după capul ei, se comportă ca un sugar răsfățat. De aceea am trimis-o la culcare, îndată ce am ajuns acasă. Toanele ei sunt insuportabile. Nu-i obișnuită să fie pedepsită, așa că s-a ofensat foarte tare. Acum, dar, nu știu care este starea ei și în ce dispoziție se află. În orice caz, ne putem aștepta la ceva în cazul că mâine nu va avea voie să meargă cu noi. Sărmana mea fetiță, spuse Rosemary, Aș vrea să văd dacă încă mai e trează. Urcă treptele încetișor. Ajunsă sus, bătu în ușă. Niciun răspuns. Deschise ușa și intră. Ce vrei? Se auzi o voce îmbufnată de sub plapumă. N-am dormit imediat după cum ai spus tu și nici nu trebuie să-ți închipui că voi face așa ceva. Eu sunt, Jenny, vorbi calm mătușa Rosemary, care se așeză pe marginea patului. De descoperi într-o clipă. Se simțea jenată căci, în prezența mătușii, niciodată n-a vorbit altfel decât politicoasă. Ținea foarte mult ca mătușa să o socotească o fetiță cu minte și simpatică. Se gândea că mama și tata cu siguranță au părât o iar ea trebuia să încerce acum să-i explice mătușii punctul ei de vedere. Părinții o înțelegeau complet greșit și, în loc să o compătimească, ei o mustrau. Mătușa ei însă, hotărât că va avea mai multă înțelepciune și va recunoaște cât de nedrept a fost ea tratată. Ah, mătușă rău, strigă ea și-i în plâns. Sunt atât de fericită că ai venit. Toată ziua m-am gândit numai la chinza. Nu, n-ai făcut asta replică mătușa Rosemary, foarte obiectiv. Te-ai gândit doar la tine însuți și de aceea ești așa de nefericită. Oamenii egoiști totdeauna sunt nefericiți. Ei suferă foarte mult când nu pot să aibă ceea ce-și doresc. Dar eu nu sunt egoistă, răspunse Jenny indignată. Tu nu mă înțelegi mai mult decât părinții mei. Eu tot timpul astăzi m-am întrebat unde este chinza. Apoi m-au luat cu mașina și m-au dus undeva unde eu nu puteam să aflu nimic și unde nu puteam primi nicio veste. Jenny, chiar dacă ai fi primit vreo veste, lui Kinza nu i-ar fi folosit la nimic. Aceasta ar fi satisfăcut doar curiozitatea ta. Pentru că n-ai avut această satisfacție, ai chinuit-o toată ziulica pe mama ta și pe tatăl tău. Nici aceasta nu se poate numi egoism? La aceasta, Jenny nu mai găsi niciun răspuns. Doar repeta plângătoare. Tu nu mă înțelegi. O, Jenny, te înțeleg prea bine, strigă mătușa Rosemary, căzând în genunchi înaintea patului și strângând la piept fetița înfierbântată și revoltată. Te înțeleg, întotdeauna ai avut tot ce ai dorit, iar părinții tăi ți-au dăruit în permanență așa de multe lucruri frumoase și au fost atât de iubitori față de tine, că să socoteai că nimic altceva lumea din jur nu are valoare decât propria ta fericire. Inima ta este ca un mic cerc închis, în a cărui centru stai tu însuți. De fiecare dată când te rănește cineva sau te necăjește, tu crezi că se scufundă lumea. Cu cât crești, cu atât se vor ivi mai multe lucruri care te vor jigni, iar cu timpul vei deveni o femeie adânc nefericită și neiubitoare. Înțelege că tu aproape nu ai timp sau loc în inima ta ca să iubești și pe altcineva cu adevărat toate dragostea ta, o reverși neîncetat asupra ta însuți. Jenită cu, niciodată nu i-a vorbit cineva mai direct. La părinții ei, scenele încetau de cele mai multe ori cu un împăciuitor. E în regulă, puișorul meu, tu n-ai făcut aceasta cu intenție rea. Să uităm totul. Dar acum, cine știe dacă mătușa răusmerii n-are dreptate, măcar în parte? Ce frumos trebuie să fie să aparții de acel fel de oameni care erau bine dispuși totdeauna și care nu se încruntau prea mult dacă lucrurile nu mergeau în tocmai cum și-o doreau. Așa de exemplu era la școală o fată care ar fi dorit mult să învețe să călărească sau să aibă o rochiță nouă pentru sărbare. Însă dorințele ei erau imposibil de realizat căci tatăl ei n-avea bani pentru aceste lucruri. Fetița aceasta însă nu s-a simțit păgubită și a apărut la serbare foarte bine dispusă, îmbrăcată cu o rochie moștenită de la sora ei mai mare. Așa ceva jenii nu putea pricepe, așa că se apără pe un ton plângăreț. Nu sunt eu de vină dacă toate îmi merg la inimă așa de tare și eu îi iubesc cu adevărat pe unii oameni, pe mama, de exemplu, pe tata, pe tine, pe chinza și pe o mulțime de alți oameni. Genii, doar atât timp cât îți împlinim voia, replică mătușa. Îndată ce încetăm de a face ce-ți place ție, nu te deranjează să ne chinuiești, cum ai făcut-o și azi cu părinții tăi. Jenny tăcu din nou, dar se apropia tot mai mult de mătușa ei, ce stătea încă genunchiată. Nu folosea la nimic să-i reproșeze ceva mătușii răuzmerii Ea părea a pătrunde până în adâncul sufletului În această pătrundere se afla ceva neobișnuit de calm Jeni simți dintr-o dată că îi cade masca de pe față Și dorința ei cea mai intimă putea să o exprime în cuvinte o dorință care, cu toate că îi era necunoscută, există în inima fiecărui copil. Dar eu doresc să fiu bună și fericită, șoptia, și vreau să-i aduc bucurie mamei mele, dar nu pot. Dacă mă supără ceva, atunci mă necăjesc așa de tare, încât nu pot să fac altceva decât să fiu rea. Da, consimțimă tușa Rosemary, înțeleg. Eul nostru, sensibil și încăpățânat, este foarte greu de scos din afara cercului. Însă cunosc o cale sigură, în fața căreia acestea cedează, și anume să-l rogi pe Domnul Isus, să pășească el în mijlocul cercului și să-l arunce afară pe eu. La început nu este ușor, căci eul nostru dorește supremație. Atunci noi trebuie să spunem mereu, nu voia mea, ci voia ta să se facă. După un timp însă, se întâmplă ceva minunat. Noi îl cunoaștem pe Domnul Isus și vorbim cu El, iar El cu noi. Încetul cu încetul, genii, învățăm să-L iubim atât de mult și dorințele sale devin dorințele noastre, iar noi începem să dorim numai ce El dorește. Biblia ne spune... Dacă noi vrem același lucru ca Domnul Isus, trebuie numai să-L rugăm și-L vom primi. Atunci vom fi oameni pe deplin mulțumiți și fericiți. Nu înțeleg chiar așa de bine cum se întâmplă acest lucru, șopti genia bătută. Nu înțelegi? Sună puțin complicat. De fapt, este foarte simplu. Totul începe cu faptul că tu îl rogi pe Domnul Isus să te ierte, să alunge egoismul tău, iar în locul lui să-l poftești să intre el în centrul vieții tale. Când el intră, tu începi să-l iubești, pentru că ți dai seama că el te iubește așa de mult. Nu-i așa că atunci când iubești pe cineva, dorești să-l vezi cu bucurie? Iar acum, când îl primești pe Domnul Iisus și te apropi de el, vei deveni asemenea lui și vei dori ce dorește și el. Este ca și când privești ceva foarte luminos și reflecti strălucirea în așa fel că tu însuți arăți luminoasă. Jeni nu mai plângea, stătea liniștită și se gândea. Ah, așa va să zică... Mătușa răusmeri așteptă o clipă, apoi zise. De fapt am urcat până la tine să-ți aduc vești despre chinza. Am aflat unde este și mâine mergem cu mașina, tatăl tău, Hamid și cu mine. Mergem până acolo ca să-l lămurez pe tatăl ei ca să-mi-o dea înapoi. Ah, unde? Când? Cum?" strigă genii și se ridică în capul oaselor. Spune-mi totul, dar repede! Pot să merg și eu cu voi?" Nu, mama ta spune că se va face prea târziu. Pe de altă parte, cu cât suntem mai puține persoane, cu atât mai bine." Tu ai acum cea mai frumoasă ocazie ca să compensezi ziua de azi, ascultând fără replică și fără mutre. Hai să-ți povestesc cum s-au petrecut lucrurile. În timp ce mătușa Rosemary povestea, Jenny stătea liniștită și asculta cu neobișnuit interes umilit. Poate că totul va fi bine din nou. Nu făcu să iau un jurământ cu o seară înainte că, dacă chinza vine înapoi, Va fi o fată cu minte pentru totdeauna? Mătușă, șoptia plină de căință, ascunzându-și o jumătate de față în pernă. fă rog, ca mama mea să vină până la mine în dormitor. Vreau să-i spun că îmi pare rău și că mâine voi fi cu minte. Ce bucurie în inima lui Rosemary, dar mai ales în inima lui Jenny! Genie a înțeles în sfârșit cum să îl lase pe Domnul Isus pe tronul inimii ei. Sper, dragii mei, că și voi ați făcut lucrul acesta. Sper că în centrul inimii voastre se află Domnul Isus și că voi trăiți ascultând de El. Data viitoare vom însoți pe Rosemary, Hamid și domnul Milton în călătoria lor spre satul lui Hamid. Oare o vor găsi acolo pe kinza. În lumea captivantă a cărților